dela cual este personata que ro oni durisa e eh, reforma naidu to eh, segitu eta uste dut eh, frantziako eh, politika hori hoai puskat eh, ber dela eh, segitu eh, segitu edo berriz eh, reforma batzu zu ehieta bueno tinkatu hushatza eh, afera eusko go eh, berriz haviatzeko eh, hbenak eh, ube, buruz On ne peut pas comme cela envisager de réduire dans les proportions annoncées le nombre de fonctionnaires. Ez dugu lana bat batian eta hain hortan funtzionarioen kopurua apaltzenaan. Esternahi lusarat estatuaren perimetroa estela zentratu ber. Oui, ne proposer pas on va créer des de de Baina fin proposatzen duen eritmoan, lukatziak sortuko dira de dena jauzaraztiko de eriskuarekin. De dans la démarche d'un euh, RGP... Bon, bon, voilà, il faut que le débat sur le sujet...